Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 24.1 Діямба – це яскраве і могутнє заклинання. Потужні зв'язки формують павутину, що розширюється і розгалужується до нескінченності. Коли Джек Сой розриває живу труту з очей мишенята, Діямба – це перше, що спалахує у свідомості вмираючого і за мить перетворюється на знання. По кожній павутинці протікає певна кількість цяючої сили, і невдовзі дотик діямба досягає Генрі Лайдена. По дорозі діямба торкається Тенсі Френо, котра сидить у віконній ніші Сенд Бар і розглядає красиву молоду, усміхнену жінку у острівці світла на дальньому краю автостоянки. І за мить до того, як ця жінка зникає, Тенсі усвідомлює, що це вона побачила, якою колись була б ірма. Вона торкається Дейла Гілбертсона, який, йдучи дорогою з відділку, відчуває глибоке пристрасне бажання, щоб Джек Сойер був поруч, сильне бажання, неначе білий у серці, і присягається йти в справі рибака з ним до кінця, незважаючи на будь-які перепони. Діам бажваво стікає по до Джуді Маршалл і відчиняє вікно в той де тай спить у камері з сірими стінами чекаючи на свій порятунок, досі живий. Щодо Чарльза Бернсайда, вона торкається насправді рибака, містера Маншана, раніше відомого як Манді Ман, тоді як Берні кісточками пальців постукує по шипці. Містер Маншан, відчуваючи, як холодніше повітря, непомітно проникає в його груди, розцінюється як попередження. Він закляк від злості і ненависті до цих порушень. Чарльз Бернсайд, котрий нічого не знає про Діямба, тому не може ненавидіти його, вловлює емоції свого господаря і згадує, як колись у Чикаго хлопчик, якого він вважав мертвим, виповз із мішка і кров'ю вимазав заднє сидіння авто, а це ж могло його викрити. Диявол, компрометуючи кров, речовина продовжувала знущатись над ним довго після того, як він вимив явні сліди. Але коли воно торкається Генрі Лайтена з якого ми почали цей ланцюжок, то не приносить йому ні доброзичливості, ні гніву. Воно приносить Генрі інформовану ясність. Він починає розуміти, що візити Роуді – це всього лише результат його самотності. Єдине, що він чув у кроках, що піднімалися сходами – те, що вона йому безмежно потрібна. А за дверима студії стоїть старий з притулку Макстона, який має намір зробити з Генрі те ж саме, що зробив з трьома дітьми. То ще міг би з'явитись в такий час і стукати в шибку дверей студії? Не Дейл, не Джек і точно не Елвена Мортон. Усі інші стояли б на дворі та дзвонили у двері. Генрі знадобилось не більше, ніж кілька секунд, щоб розглянути варіанти і розробити елементарний план. Він вважає себе водночас швидшим і сильнішим за рибака, оскільки з голосу зрозумів, що тому вже за 80. Рибак не знає, що його майбутня жертва розпізнала, хто він є насправді. Щоб скористатися цією ситуацією, Генрі має показати, що він здивований, але приємно, неначе це просто гість. Тож тільки но той відчинить двері студії, яку він, на жаль, залишив незамкненою, йому треба діяти швидко і рішуче. Ми готові до цього, запитує Генрі сам себе і думає, краще бути готовими. Світло увімкнене. Ні, тому що коли він перебуває на одинці, то ніколи його не вмикає. Постає запитання, наскільки темно на дворі? Мабуть, ще недостатньо темно, уявляє Генрі. Через годину він зможе пересуватися будинком, будучи геть невидимим, і втекти через задній вхід. Зараз його шанси, мабуть, не кращі, ніж 50 на 50, але сонце опускається позаду будинку, і кожна секунда доповнює часточку темряви, його вітальню і кухню. Минуло, мабуть, зо дві секунди відтоді, як таємнича постать постукала у вікно. І Генрі зберігає удаваний спокій, неначе не чув, що до нього постукав гість. Він більше не може стримуватись, прикидаючись, що глибоко поринув у свої думки. Однією рукою він хапає важку підпірку статуетки, яку кілька років тому заочно передали Джорджу Редбону за неперевершеність у радіомовленні. А другою з плоского підноса бере викидний ніж який колись шанувальник залишив на радіостанції як подарунок для вісконсинського щура. Генрі використовує ніж для розпаковування коробок з дисками, і нещодавно, перебираючи його в руках, він зрозумів, як його гострити. Коли лезо ховається, то ніж нагадує дивну плоску ручку з пером. Два види зброї краще, ніж один, думає він, особливо якщо супротивник гадає, що другий вид зброї – це не зброя взагалі. Вже минуло приблизно 4 секунди від як пролунав Стукіт і в обох, у Берні і у містера Маншана, по-своєму значно зросла нетерплячість. Містер Маншан приймає з огидою те, що діямба, присутня при цій свого роду чудовій сцені. Його поява може означати тільки одне – що якась особа, пов'язана з цим сліпим чоловіком, змогла підійти достатньо близько до Чорного Дому, щоб скуштувати отрути його лютого вартового – а це, у свою чергу, означає, що ненависний Джек Сойер без сумніву, знає про існування Чорного дому і має намір йти пробоєм, незважаючи на оборонні засоби. Час закінчувати з цим сліпим і повертатись додому. Берні помічає лише емоції свого хазяїна, відразу й чогось дуже схожого на страх. Берні відчуває лють через те, що Генрі Лайден присвоїв собі його голос адже знає, що це становить загрозу. Він відчуває пристрасть до простого, але глибокого задоволення від кровопролиття. Після того, як він розчленує Генрі, Чарльз Бернсайт хоче знайти ще одну жертву, перш ніж перенестися до Чорного Дому і увійде в царство, яке, як він думає, називається Шеол. Його великі покручені пучки пальців знову встукають по шипці. Генрі повертає голову до вікна, бездоганно імітуючи незначне здивування. «Здається, там хтось є. Хто там?» «Ну ж, бо відповідайте». Він клацає перемикачем і говорить у мікрофон. «Якщо ви щось сказали, то я не почув. Дайте мені секунду або дві, щоб навести тут лад, і зараз я вийду». Він знову сідає рівно. Нахиляється над столом, його ліва рука неначе просто торкається красивої нагороди. Правої руки не видно. Генрі видається надзвичайно сконцентрованим. Але насправді він прислухається так, як ніколи в житті не прислухався. Він чує, що клямка дверей студії неймовірно повільно повертається за годинниковою стрілкою. Двері нащіптують, що відчиняються на дюйм, два дюйми, три. Аромат парфумів «Мій гріх», що поєднує в собі аромат квітів і мускусного горіха, вривається до студії і, здається, огортає тонкою хімічною плівкою мікрофон, бобіни з плівками, усі прилади і оголено шию Генрі. Стиха шаркає щось схоже на домашній капець. Генрі затискає в руці зброю і чекає особливого звуку, який став би для нього сигналом. Він чує ще один фактично беззвучний крок, потім ще, і тепер знає, що рибак стоїть позаду нього. Старий тримає якусь зброю, щось, що перерізає серпанок парфумів запахом садової трави і легким запахом машинного масла. Генрі не може навіть уявити, що це. Але коливання повітря кажуть йому, що це щось важче за ніж. Навіть сліпому це очевидно. Незграбність, з якою рибак робить наступний тихий крок, підказує Генрі, що старий ган тримає зброю обома руками. Генрі уявляє картину, що противник стоїть позаду нього, готовий завдати удару, а також уявляє, що той звів руки, у яких тримає інструмент, схожий на садові ножиці. Генрі також має кілька видів зброї, і найкраще з них – це несподіванка. Але щоб ця зброя була справді ефективною, вона має бути своєчасною. Фактично, якщо Генрі хоче уникнути швидкої і брудної смерті, то час йому треба підібрати ідеально. Він витягує шию вперед і чекає сигналу. Його дивує те, що він спокійний. Чоловік, котрий непомітно стоїть із садовими ножицями чи звичайними важкими ножицями в руках, позаду майбутньої жертви, що сидить – Перш ніж завдати удару, має на кілька секунд вигнути спину і потягнутися вгору, щоб ударити з максимальною силою. Коли він витягуватиме руки і вигнатиме спину, його одяг буде рухатися тілом. Тканина буде ковзати по плоті. Одна тканина тягнутиме іншу, можливо, скрипітиме ремінь. Він набиратиме повітря. Звичайно, людина почула б лише кілька натяків на порушення тиші, а може й жодного – але Генрі Лайден сподівається, що почує їх усі. І нарешті він чує. Одяг треться об шкіру. Треться між собою, в носових проходах Берні шипить повітря. Генрі миттєво відсуває своє крісло назад, підводячись і разом із тим повертаючись. Б'є з розмаху статуеткою по ворогу, спрацьовує. Він відчуває силу удару за віддачею в руку і чує бурчання від несподіванки і болю. Сильний запах парфумів «Мій гріх» заповнює ніздрі. Стілець б'є по колінах. Генрі натискає кнопку на викидному ножі, відчуває, як вилітає довге лезо і штовхає його вперед. Ніж потрапляє у плоть. З відстані восьми дюймів від його обличчя надходить крик обурення. Генрі знову наносить удар статуеткою по нападнику, різко витягує ніж і встромляє його ще раз. Кістляві руки ловлять його за шию і плече спричиняючи сильний спазм. Огидний, смердючий подих дихає в його лице. Він розуміє, що поранений. Гострий і тупий біль проштрикує лівий бік спини. Кляті ножиці для живоплоту, думає Генрі, та штовхає ніж знову. Цього разу удар у повітря. Груба рука ловить Генрі за лікоть, а друга хапає за плече та штовхає вперед. Щоб утримати рівновагу, він опирається коліньми об стілець. Довгий ніс доторкається до його перенісся і скидає сонцезахисні окуляри. Те, що відбувається далі, спричиняє в Генрі огиду. Два зубів, наче поламані черепашки молюсків, замикаються на його лівій щоці і розривають шкіру. Обличчям тече кров. Зуби стискаються і виривають овальний шматок шкіри Генрі. Незважаючи на різкий біль, набагато сильніший, ніж біль у спині, він чує, що кров розбризкується обличчям монстра. Страхи відраза разом з неймовірною кількістю адреналіну дають йому сили накинутися з ножем, вириваючись із лабет нападника. Лезо потрапляє в якусь рухому частину тіла рибака, здається в руку. Він не встигає порадіти з цього приводу, оскільки одразу чує звук розсікання повітря ножицями для живоплоту, і вони впиваються в його руку, яка тримає ніж. У нього немає змоги висмикнути її, Тож ножиці розрізають його шкіру, ламають кістки і відрізають два пальці на правій руці. А тоді, наче ножиці для живоплоту були останнім контактом між ними рибаком, він відчуває свободу. Ступня Генрі торкається краю дверей, штовхає їх, і він кидається крізь пройму, падає на землю настільки слизьку, що його ноги ковзають, коли він намагається підвестися. Хіба може вся ця кров бути його? Голос, який він чув в іншому столітті, в іншій ері надходить з дверей студії. «Ти прорізав мене, ти, дурнуватий, підтирайла!» Генрі не чекає, доки той договорить, він уже на ногах. і Йому зовсім не хотілося би залишати такий чіткий, широкий слід крові позаду себе. Здається, він геть закривавлений. Його сорочка просякла наскрізь. Мокрі навіть його ноги ззаду. Кров продовжує литись потоком по обличчю. І замість адреналіну Генрі відчуває, що сили полишили його. Скільки часу в нього є до того, як він стече кров'ю до смерті? Двадцять хвилин? Він минає коридор і забігає до вітальні. «Мені не жити, – думає Генрі, – я втратив надто багато крові. Але принаймні я можу вийти і померти на дворі на свіжому повітрі». З коридору до нього доноситься голос рибака. «Я з'їв твою щоку, а зараз я збираюся з'їсти твої пальці!» «Ти слухаєш мене, ти мудак дурнуватий!» Генрі доходить до дверей. Його рука ковзає і ковзає клямкою. Клямка чинить йому опір. Він намагається намацати блокуючу, втиснену кнопку. «Я кажу, ти чуєш мене?» Рибак наближається, і його голос сповнений люті. «Усе, що Генрі потрібно, натиснути кнопку, розблокувати двері і повернути клямку». Він міг би вийти з будинку вже за секунду, але пальці, що залишились, його не слухають. «Так, я помираю», – каже він собі. «Я піду за Роуді, я піду за Жайворонком, моїм прекрасним Жайворонком». Він чує цямкання з присмокуванням губами і хрускіт. «Насмак ти як лайно. Я їм твої пальці, і вони насмак як лайно. Ти знаєш, що я роблю, знаєш, яка моя улюблена їжа. М'якенькі сіднички дітей». Альберт Фіш теж любив його отак. Дитяча сідничка, чудова їжа. Генрі усвідомлює, що він сповз по дверях, які не хочуть відчинятися, і тепер, відпочиваючи та важко дихаючи, стоїть навкарачки. Він змушує себе рухатися вперед і заповзає за диван з дерев'яними спинками, зручно умостившись, на якому він слухав Джека Соєра, котрий читав йому неймовірно красномовні слова, написані Чарльзом Дікенсом. Генрі усвідомлює, що він вже багато чого не зможе зробити, у тому числі з'ясувати, що зрештою відбулося у похмурому домі, а також побачити зі своїм другом Джеком. Рибак заходить до вітальні і зупиняється. «Гаразд, де ти, мудак, чорт забирай? Ти не можеш сховатися від мене!» Ле за ножиців продовжують клацати. Чи то рибак став таким же сліпим, як Генрі, чи то в кімнаті надто темно, щоб він його побачив. Маленька надія, як полум'я сірника, спалахує в душі Генрі. Можливо, його супротивник не зможе побачити вимикачі. «Мудак, метак! Прокляття, де ти ховаєшся? Прокляття, де ти ховаєшся?» Дивовижно, думає Генрі. Що злішим і розчарованішим стає рибак, то більше його акцент стає не схожим ані на німецький, ані на той, з яким говорять в південній частині Чикаго, а чи розмовляють з таким акцентом взагалі будь-де. Це точно не на німецький. І якби Генрі чув, як доктор Шпігельман описував цей акцент, схоже, не наче француз намагається говорити англійською. З акцентом німецькою він би, посміхнувшись, кивнув на підтвердження. Це не наче німецький акцент космічного простору. неначе щось намагається говорити німецькою, ніколи раніше її не чуючи. «Ти поранив мене, ти смердюча свиня!» «Ти поганив мене, ти смердюча свиня!» Рибак, похитуючись, підходить до стільця, що стоїть серед кімнати і перекидає його на бік. Своїм чикагським голосом він каже, «Я знайду тебе, мій друже, і коли я це зроблю, то відріжу твою кляту голову». Лампа падає на підлогу. Капці важко пересуваються в правий бік кімнати. Сліпий ховається в темряві, «Га, оце справді дотепно, дозволь, я скажу тобі щось. Я давно не куштував язика, але думаю, твій скоштую. Маленький стіл і лампа утворюють глухий звук, падаючи на підлогу. Я маю тобі щось сказати. Язики – це кумедна штука. Язик старого типа не відрізняється на смак від язика молодого парубка. Хоча, звичайно, язик дитини вдвічі кращий. І від того, і від того. Коли я був фріцом-хахманом, я сів багато язиків. Дивно, що позаземна версія німецького акценту виривається з рибака, як другий голос. Кулак б'є об стіну. Важкі кроки наближаються. На ліктях Генрі повзе до кінця дивана і рухається до укриття під довгим вузьким столом. Кроки підходять, хлюпаючи в крові. І коли Генрі підпирає голову руками, тепла кров фонтаном лється з обличчя. Вогняна агонія в пальцях майже приглушує біль у щоцій спині. «Ти не можеш ховатися вічно!» – каже рибак. Раптом він переходить на дивний акцент і відповідає Тосить, перн Берн, в нас є набагато важливіші справи. Ви ж самі казали, що він му так, він поранив мене, лизив в лисячих ногах, пасюхі в своїх схованках теж ганині. Мої пітні втхачені тіти всіх анені ага більше, більше, більше, ніж ми. «А як же він?» «Він стіхає хоф'ю, то смехті, схихає хоф'ю, то смехті, га-га, нехай вмигає!» У темряві тільки ми могли бачити, що відбувається. Чарльз Бернсайд моторошно нагадує дві голови папуги Паркуса, богохульника і благочестивого. Коли він говорить своїм власним голосом, то повертає голову ліворуч, коли говорить з позаземним акцентом, то дивиться праворуч. Спостерігаючи, як його голова крутиться туди-сюди, він нам нагадує коміка, одного з акторів Джима Керрі або Стіва Мартіна, котрів вдають, начебто вони, дві окремі половинки однієї особистості. Проте одна різниця. Цей чоловік не смішний. Обидві його особистості жахливі. Його голоси ранять нам вуха. Найбільша відмінність між ними – це те, що ліва голова з гортанним позаземним акцентом керує вчинками – а права голова нашого Берні – це раб. Оскільки різниця між ними настільки чітка, у нас починає складатися враження, що зовсім скоро містер Маншан покине Чарльза Бернса і доскинувши його, як діряву шкарпетку. «Але я хочу вбити його!» – хрипко кричить Берні. «Він вже мертвий, мертвий, мертвий! чек хоче б говатись, чек не знає, що гобить. «Ми йдемо тепер до Макстона, і охо ми впиємо в шивчика, так? Ти хотів впити шивчика, так?» Берні б хиркає. «Так, я хотів бити шивчика. Я хочу порізати на малесенькі шматочки цього мудака і переживати всі його кісточки. І якщо його пихата сука там, я хочу відрізати їй голову і струмити її соковитий язик собі в горло». Генрі Лайден сприймає цю розмову чи то як божевілля, чи то демонічна одержимість, а може і те, і інше. Кров струминить з плеча і з кінчиків пальців. Він безсилий, щоб зупинити цей потік. Від запаху крові під ними навколо нього його починає нудити, але нудота – це найменше з його проблем. Запаморочливе відчуття дрейфу, приємного заціпеніння – це його справжня проблема. І найкраща зброя проти цього – його власний біль. Він має залишатися при свідомості. Так чи інакше, він має залишити повідомлення Джекові. Тож ми йдемо сага з берн, -берн і ми флемошивчика, шивчика, так? А то ті, ого, а то ті, то ті, то ті, ми йтемо попрекрасного тому. Мій Берн-Берн, і в чорнім томі ми приготуємось до зустрічі з багряним королем. Я хочу зустрітися з багряним королем. Ці вкаслини звесе з кутика його рота, а очі на мить зблизкують в темряві. «Я хочу дати шмаркача маршала багряному королю, і багряний король буде любити мене, тому що я їстиму лише сіднички, маленькі ручки і все-таки інше. Він фолюпить тепе саме мене. Берн-берн, по кого любить більше мене-мене-мене, місти гаманшана?» І коли коголь правратиме всіма, лизи у своїх ногах гидають і гидають. Вони прачуть, прачуть, прачуть. Вони трохи поганені, звичайно, ти я. Я і ми будемо хісти і хісти і хісти, хісти. Аж токи свій з обох поків не перетвоється на порожні горівки шкарлупки. Порожні горіхові шкарлупки – Берні хоче і чути, як він випускає ще одну ці вкуслини. Чимало їжі. Генрі здається, що жахливий старий Берн-Берн в будь-яку секунду готовий перевернути Бруклінський міст. «Готімо!» «Я йду», каже Бернсайт. «Але спершу я хочу залишити повідомлення». «Тише». Наступне, що чує Генрі, це загадковий свистячий звук, а також цмок-цмок від мокрого взуття на мокрій підлозі. Двері до комірчини під сходами, грюкаючи, відчиняються. Двері до студії, грюкаючи, зачиняються. Запах озону з'являється і зникає. Вони зникли. Генрі не знає до стоту, як це сталося, але відчуває, що він на одинці. Яка різниця, як це сталося? У Генрі є набагато важливіші речі, про які треба подумати. «Набагато важливіші спфави», – каже він у голос. «Цей тип такий же німець, як я, рябенька курка». Він виповзає з-під довгого столу і використовує його поверхню, щоб підвестися на ноги. Коли він випрямляє спину, голова крутиться і все стає сірим. Він хапається за торшер, щоб втримати рівновагу. «Тільки не непритомній», – каже він. «Не можна втрачати свідомість. Ні!» Генрі може йти, він упевнений в цьому. Адже він проходив усе своє життя. До того ж він може водити авто. Водити авто навіть легше, ніж ходити, тільки ніхто не наважився дозволити йому продемонструвати свій талант за кермом. Чорт, якщо Рей Чарльз міг водити, він міг і він може. Рей Чарльз, мабуть, у цей час звертає ліворуч шосе. То чому Генрі Лайден не може? Ну, в даний момент Генрі не має автомобіля, тож йому доведеться задовольнятися швидкою ходьбою. У будь-якому разі настільки жвавою, наскільки це можливо. І куди наш чудовий Генрі зібрався зі своєю просоченою кров'ю Вітальні? Чому, відповідає він сам собі, відповідь очевидна. Я відчуваю, що хочу прогулятися у свою милу маленьку студію. Його розум знову поринає у сірий колір, але сірого йому треба уникати. У нас є чудовий засіб, щоб боротися з сірим туманом, чи не так? Так, і цей засіб дієвий, гострий смак болі. Генрі сильно б'є здоровою рукою по обрубках кількох пальців. У, так, справді, руку неначе оповило полум'ям. Рука, що горить, ось що спрацює. Палаючи іскри з палаючих пальців, ось що допоможе дістатись до студії. Нехай сльози течуть, мертві не плачуть. «Запах крові схожий на сміх», каже Генрі. «Хто це сказав? Хтось це в книжці. Запах крові був як сміх, чудовий рядок. Тепер прямуй крок за кроком». Коли він доходить до короткого коридору, що веде у студію, то на мить притуляється до стіни. Хвиля величезної втоми, що бере початок з центру грудей, зрештою охоплює все тіло. Він хапається за голову. З надкушеною щоки кров бризкає на стіну. Говорити, дурню, говорити самому до себе, це не таке вже і божевілля, це чудово до того, що ти так живеш. Ти говориш сам до себе увесь день. Генрі відривається від стіни, робить крок вперед. Джордж Редбун говорить крізь його голосові зв'язки. «Друзі, і ви справді, мої друзі. Дозвольте мені все це пояснити. Здається, на KDCUAM ми переживаємо деякі технологічні труднощі. Рівень потужності знижується. Часткове затемнення зафіксовано воно є. Не бійтеся, мої любі, не бійтеся. У даний момент нам залишається чотири жалюгідні фути, щоб дійти до дверей студії, і ми маємо якнайшвидше підвестися і бігти. Так, сер». «Ні, старий канібал і його спільник, космічний чужоземець, не можуть вивести цю станцію з-під контролю, а? Ха, -ха, ха Не раніше, ніж ми зробимо наш фінальний, заключний ефір». Таке враження, не Джордж Редбун вселяє життя в Генрі Лайдена, а не навпаки. Його спина випростовується, і він тримає голову прямо. Ще два кроки, і він опиняється біля зачинених дверей студії. Це сильний удар, мої друзі, якщо поки Різ хоче зловити м'яч, то має вичистити рукавицю, як скельце. Що він там робить, народе? Хіба можна повірити своїм очам, невже він встромляє руку в кишеню штанів? Він витягує щось чуваче, о, чуваче. Поки використовує давній трюк з хустинкою, саме так. Він витирає руку, яка має робити кидок, впускає носовичок, хапається за клямку, і двері відчинені. Поки Рісі зробив це, знову він у студії. Генрі обмотує хустинку навколо кінчиків пальців і намацує стілець. І Рафаель Фуркау, здається, загубив м'яч. Зачекайте, зачекайте, він знайшов, він схопився за край. Так, намацав підлокітники м'яча, спинку м'яча, він підняв його, леді джентльмени, м'яч піднято. І він знову на коліщатках. Фуркал сідає, він підсувається до пульта оператора. Ми бачимо тут багато крові, але бейсбол – це кривава гра. Коли вони приходять до тебе з високопіднятою паланкою. Пальцями лівої руки, з яких більшість крові вже стерто, Генрі натискає кнопку «Увімкнути». На великому магнітофоні підсуває ближче мікрофон. Він сидить у темряві, слухаючи шипучий звук перемотування плівки з бобіни на бобіну. І відчуває дивне задоволення від того, що він тут робить те, що робив щоночі протягом тисячі ночей. Його тіло та розум повністю виснажені, це уповільнює його рухи. Ще рано здаватися, він скоро поступиться, але спершу потрібно виконати свою роботу. Йому треба поговорити з Джеком Соєром. Розмовляючи сам з собою, він закликає всіх своїх духів покровителів, що дають йому голос. Джордж Редбон. Кінець дев'ятого і господарів поля відіслали в душе друже, але гру не закінчено, доки останній сліпий живий. Генрі Шейк «Я звертаюся до тебе, Джеку і Я не хочу, щоб ти засмучувався. Будь спокійним і слухай свого давнього друга Генрі. Шейк, Шейк, Шейха, гаразд?» До мене заходив рибак, і коли він звідси пішов, ти збирався до Макстона. Він хоче вбити живчика, типу, який є власником цього закладу. Виклич поліцію, врятуй його, якщо зможеш. Рибак живе в Макстона, ти знав? Він старий чоловік із демоном у середині. Цей монстр хотів зупинити мене, щоб я не розповів тобі, що впізнав його голос. До того ж, він хотів збити тебе зі сліду, вирішивши, що зможе зламати тебе, вбивши мене. Не подарую йому такого задоволення, гаразд, вісконсинський щур? Бо це викликає огиду, рибак чекатиме на тебе в чорному домі, і ти маєш бути готовим до присутності цього виродка. Відірви йому яйця. Різкий голос Щура переривається нападом кашлю. Генрі Шейк важко дихає. Нашого друга Щура щойно викликали. Хлопець перехвилювався. Джордж Едбон, друже, ти хочеш сказати що? Генрі Шейк заспокойся. «Так, він має право на хвилювання, але Джек не хоче, щоб ми кричали на нього, Джек хоче інформації». «Джордж Редбон, думаю, тобі краще поквапитись і повідомити про все, що знаєш». Генрі Шейк, річ у тім Джеку, що рибак не дуже кмітливий, як і демон, який оселився в ньому і якого звати якось схоже на містер Манчин. Він теж неймовірно дурний. Генрі Лайден відкидається на спинку крісла і якусь секунду чи дві дивиться в нікуди. Він нічого не відчуває, нижче від пояса. Навколо мікрофона озерце крові, що натекла з правої руки. В обрубках пальців відчувається, як щораз уповільнюється пульс. Джордж Редбун. «Не зараз, друже!» Генрі Лайден хитає головою і каже. «Ти зможеш подолати дурного і тупого, мій друже. Тепер я виходжу з гри. Джеко, тобі не варто через мене перейматись. Я прожив неймовірно прекрасне життя і тепер буду зі своєю Роуді». Він усміхається в темряві, і його усмішка стає ширшою. О, жайворонку, привіт. Іноді буває, що запах крові схожий на запах сміху.